Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til en uge med opbrud i blå blok, og en uge, hvor vi også får en ny konge. Til at tale med det, om det, har jeg som altid inviteret to begavede og bramfri gæster. Hans Engel, politisk kommentator og tidligere formand og minister for Danmarks Gud, Konge og Fæderlandsparti. Velkommen. Tak for det. Glæder du dig til en weekend med masser af royalt stof? Ja, det gør jeg, for det er en historisk stund, og det er altid spændende at være øjenvidne til historien. Det var jo også i 72. Yes. Håber det bliver lidt mindre koldt denne gang. Ja, det kan man nok ikke garantere. Det kan man ikke garantere, Nej. men det, det er, som det er. Også velkommen til Martin Årup, tidligere direktør i Cepos, og jo nu stifter og direktør i IT-virksomheden Populus Analytics, <laughs> hvis jeg siger det rigtigt. <laughs> det er fint. Velkommen til. Tak. Martin, du har jo fået endnu en titel, fordi du er blevet indstillet til Berlingskes Fondsmarkpris, En pris, som ud over æren er på 250.000 kroner, og som gives til markante stemmer og tænkere, som på afgørende vis har bidraget til den borgerlige idédebat, som det så fint hedder. Mm. Tillykke med det. Tak, det er en stor ære. Ja. Du er nomineret for din indsats 19 år i spidsen for Cepos. Hvad er du mest tilfreds med, der lykkedes i den periode i Cepos? Det er svært at pege på nogle enkelte ting, men det er en... En meget stærk, faglig meget stærk tænketank i dag. Nogle virkelig kompetente medarbejdere, der er ind på nogle ret centrale områder. Finanspolitik, skattepolitik, indretning af den offentlige sektor, klimapolitik, regulering. Har nogle stærke folk, der kan lave virkelig stærke analyser. Så jeg synes, at CEPR står rigtig, rigtig godt. Mm. Og hvorfor skulle du ikke være direktør mere? <laughs> Jeg har jo siddet med til samtlige bestyrelsesdrøftelser i, øh, i 19 år, undtagen den drøftelse, der handlede om, <går> hvorfor jeg ikke skulle være direktør med. Så det ved mm. jeg jo ikke. Den begrundelse, jeg fik, det var, at øh, efter 19 år, så skulle, øh, øh, øh, så skulle man ryste posen og se, hvordan brækkerne så faldt. Og hvad var det for en besked? Og, og, for? Det, og det, det var, jeg fik det en fredag eftermiddag, øh, den sidste dag i måneden, at jeg var fritstillet fra det øjeblik. Øh, og jeg blev øvrigt fuld over på kontoret for forhentet med computer, så det synes jeg var lidt øh, voldsomt. Mm. Øh, fordi jeg var, jeg var jo ikke interesseret i at gøre Cepers nogen skade. Øh, men da jeg så var kommet mig over det, så tænkte jeg jo, Nå, okay, der var også nogle muligheder i det her. Øh, I dag er 57, det lyder meget efter, alder. efter 19 år. Ja, der havde været nogle uenigheder, og jeg havde stået øh, meget fast øh, principielt på nogle ting, og jeg synes, jeg havde givet mig på nogle andre. Øh, og det har jeg prøvet før, og jeg ved ikke, om fyringen skyldes de uenigheder, og jeg vil ikke komme ind på, hvad de uenigheder var, fordi øh, det må jeg ikke. Det kan også bare skyldes, at de tænkte, at altså, nu skal vi til at prøve noget andet. I dag er det jo så videre, som sagt, som direktør og stifter af den her IT-startups, hvor I jo arbejder med kunstig intelligens, og det er også inden for emnet kunstig intelligens. Vi finder din kæppes, det kommer vi til <laughs> lidt senere. Først så skal vi til den begivenhed, som kommer til at fylde medierne hele weekenden. Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, ville jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Ja, det var jo noget af en overraskelse. Vi fik os øh, aften, men vi var jo ikke de eneste, der blev overrasket. Det virker, som om dronningen overraskede de fleste. Berlingske har jo kunne fortælle, at øh, kronprinsparet selv og også øh, prins Joachim først fik beskeden 28. december, altså tre dage før, og statsministeriet endnu senere. Vi har jo ikke prøvet det her i 900 år, at der ej, ej. er en, øh, en majestæt, der træder af, øh, men alligevel Hans enkel tre dage før. Der er jo en masse statsprotokoller og sådan noget, der skal på plads. Hvad siger du til den tidshorisont? Det synes jeg i virkeligheden var det mest overraskende, for ikke at sige chokerende. Fordi øh, altså... Øh, uanset, at der nu er en del mennesker, som siger, at ah, de havde fornemmelsen, og de havde hørt lidt, osv. Så, videre, så, videre, så har det ingen sandsynlighed for os. Altså, når, når landets statsminister først får det at vide, stort set samtidig med, at det sker, og den, den aller nærmeste familie, og herunder også den kommende konge, får det at vide så sent, så er det jo et eller andet sted en, en, en noget chokerende beslutning, også fordi dronningen og, og, og de nærmeste i hoffet, så der må være nogen, der har vist det ud over selv, må jo vide, at som du siger, det er altså 900 år siden sidst, og der blev det jo klaret, at jeg gik i kloster, og der findes jo ikke i Rigsarkivet sådan noget specielt stort skriftligt materiale om, hvordan man håndterede det dengang. Så det betyder, at man, man dybe set jo, og det har Viste dronningen selvfølgelig også, at man er nødt til at bygge hele det her op for bunden af. Ja. Altså, der ligger så mange, mange, mange mange praktiske problemer i det her. Så det er, at de lige får øh, øh, tre dage til at, at sunde sig. Altså, Mette Frederiksen øh, var jo men, stort set taget på, på juleferie, da det her sker. Men man må omvendt også sige, at altså, altså majestaten har jo også en alder, hvor hun kunne jo også dø pludseligt. Og så skal man være klar. Ja, det er fuldstændig rigtigt, men du kan sige, at der er mange ting, der så giver sig selv. Altså, øh, og selvfølgelig, der vil man så kunne vende tilbage til en række af de ting, der betalte, da kong Frederik døde i 72. Mm. Rundskiftet. Ja, det er, det, 52, at vi er så, på et nyt vand her. Det, og vi det får nu, os, er helt nyt, altså, også fordi dronningen er jo heldigvis i, i bedste velgående, og Jeg er med at være rigsforstander, og vi får to dronninger, Præcis. Og, og på den vis ja. er der en helt, helt ny spil. Hun havde der. sin uh, sidste audience her forleden dag, og der var en. Jeg kan ikke huske, jeg tror, han var et eller andet betjent eller et eller andet, som fik belønningsmedaljen. han kom så ud, og så blev han så interviewet med tv, og så spørgte de ham, øh, hvordan samtalen havde været med dronningen, og så havde han sagt, at han håber stadigvæk, at dronningen ville være meget øh, aktiv og synlig. Og så havde majestæten sagt til ham, de kan være helt roligt, der gror ikke mos på mig. <laughs> så synes, der er jo ikke noget, der tyder på, at dronning Margrethe hverken har mistet humøret eller, eller, eller gejsten til Men fortsætte. det her med timingen, vi ved jo i hvert fald, statsministeriet skulle skrive tale om i aller sidste øjeblik. Statsministeriet havde jo forberedt, at den tale skulle handle om hele ældreområdet, der var planlagt efterfølgende stort pressemøde. man kan jo se rundt i København, Jeg ved ikke, hvordan det ser ud i resten af landet, men der kører jo kæmpe socialdemokratiske reklamekampagner, som tager udgangspunkt i ældre. Hvad har det betydet for Mette Frederiksen, at den timing må totalt skrottes? Jamen det, det smadrede hendes dagsorden. Altså fuldstændig, ikke? fordi hun kunne jo ikke Altså det, det, det blev jo så bare i talen en henvisning til, at det her det er en anden tale, end den jeg havde tænkt mig at holde, og det jeg tænkte tænkt mig at tale om, nemlig de ældre, det vender vi tilbage til en anden gang. Så regeringen har jo været nødt til at lave simpelthen en ny køreplan omkring hele præsentationen, og hvornår skal hvad øh, foregå. Den del af det skal de jo nok øh, håndtere, men jeg tror mere, det der, at det der har jo været lidt af en chokker, ikke? fordi øh, Mette Frederiksen er jo så er og så blevet inviteret på Amalienborg på øh, med meget kort varsel, og der har dronningen så orienteret hende om, at, øh, at, øh, at hun ville træde tilbage der nogle, nogle få dage senere, og, og så, har hun jo, så har jo statsministeriet sættet et kæmpe apparat i gang, men det er jo ikke kun statsministeriet, der er jo en række andre myndigheder, altså alt fra forsvaret til øh, finansministeriet, og, mm. og, ja. og plus Folketinget også, ikke? Altså, så, det, så det har været et stort øh, apparat, men dronningen har besluttet sig, og, og sådan er det, og det er jo så det sjove, ved at bo i, det, i Danmark, hvor vi nok har et indskrækket monarki, Man er, og kongenhuset, som sådan ikke har nogen øh, egentlig politisk øh, magtindflydelse. Men når det kommer et eller andet sted, så har dronningen altså en indflydelse. Hun kan træffe beslutninger. Hun har i hvert fald som har ikke? Et, øh, et politisk timing her som minimum. Det har hun. Øhm, og så er der jo også sket det på den politiske bane, at Socialdemokraterne pludselig er blevet royalister. Her er lige et lille klip fra statsministerens nytårstale. Jeg blev ikke født som royalist. Jeg blev royalist, takket være vores dronning. Og det stopper jo ikke der. Tirsdag meddelte Socialdemokraterne, at nu må man så fuldtonede royalister, man vil også gerne tage imod ordner. Er der overhovedet noget af det gamle sådan socialdemokratiske DNA tilbage, når man nu også øh, fuldtonede gerne vil ind i de her fine salonger, royale salonger og tage imod ordner. Altså, kan de gamle fagforeningens drenge, synes de, det er en god idé? Ja, nej. Altså, sagen er jo den, hvis du går tilbage i årene, så det interessante er, at det jo ikke sådan, så det står i Socialdemokratiets vedtægter, at de ikke må modtage ordner. Jeg har ikke dyrket grundforskning på det. Men så vidt, jeg har forstået, hviler det hele på, at Torvald Stavning omkring 1920, altså det vil sige omkring den påskekrise, der jo var ved at ryste kongehuset ud og generalstrækker og meget andet. Der skriver Stavning, som ikke er statsminister på det tidspunkt, han er formand for Københavns Borgerorganisation, men formand for Socialdemokratiet. Han skriver til kong Christian den 10. at Socialdemokratiet ikke ønsker at modtage ordner. Og det er sådan set det, det hele hviler på senere hen. Men vi har jo set en række eksempler, hvor fremtrædende socialdemokrater, de vil gerne modtage og også fagforeningsfolk, gerne vil modtage det, man siger, de runde ordner, det vil sige belønningsmedaljer, belønningsmedaljer i guld og så videre. Det vil de godt tage imod, men ikke korsene, altså ridderkors og kommandører og hvad vi har. Altså, og det er jo der, hvor der står på selve, på selve orden, der står der Gud og Kongen, Den har de altså ikke vil tage, men, men, men det hviler altså ikke på nogen vedtagelse. Og de har haft diskussionen kørende i ganske mange år, uden det sådan er blevet fanget på radaren. Fordi der har haft tilbage, altså også i tid været debatter i Socialdemokratiet om, at vi ikke er kommet dertil, hvor at vi, at dem, der vil sige ja til at modtage ordner, så er det helt i orden. Så er det så først nu, at sagen, der, på det tidspunkt, der var der altså virkelig stærk modstand i s -gruppen. Så kommer sagen op nu, og det siger sig selv, at når Mette Frederiksen holder talen, som du, du lige sender her med, at øh, jeg var ikke født som øh, royalist, men dronningen har kommet til royalist. Når hun, når hun tager skridt et, er hun jo også nødt til at tage skridt to. Du kan jo ikke sige, at nu er jeg royalist, men jeg vil jeg ikke have modtage ordner. Mm. Altså, det, det følger ligesom, det ene følger det andet, og det betyder også, at Mette Frederiksen, hun bliver medgaranti, den første socialdemokratiske statsminister, som bliver storkovsridder, som får sit skjold op og hænge i slotskirken på Frederiksborg Slot. Og så vil der være andre i den socialdemokratiske gruppe, som synes, at, dette, at det er helt forkert, og det er ikke fordi, de har noget mod dronningen Margrethe, men det er sådan ud fra, skal vi sige, det, det idealistiske ud fra, det principielle, at, at, at der er ikke nogen, der skal være over folkestyret, og folkestyrets repræsentanter skal ikke sidde ligesom og mod tage ordner fra en kongemagt, fordi det er, ikke, det er ikke kongemagten, der styrer Danmark, det er folkets valgte repræsentanter. Den diskussion, de jo så havde blandt andet på deres gruppemøde, den handlede jo blandt andet om, at nu vil man ikke havne i en situation, hvor der udbrød en intern borgerkrig i Socialdemokratiet, hvor nogen så beskylder de andre for, du er ikke realist, du imod kongehuset, det kan vi ikke have. Altså, altså pludselig, så altså, bliver det sådan, at nogen bliver udskammet, fordi de ikke var. Jeg tænker tit på Sven Augen, han, han var meget glad for, for dronningen og for kongehuset, og dansede altid langs hjemme, dronningen osv. Og, og han blev jo spurgt på et tidspunkt, Jamen, men Svend, du øh, repræsenterer jo et republikansk parti, du er jo republikaner. Så sagde han, jo, jo, hvis der er republikaner, men ikke praktiserende. Nej, det er jo... <laughs> det, er et, ligesom, det er sådan, det har været. Ja, og det er en formulering, som øh, Pernille Rosenkrantz tegled, så sent som det nytårskurlen ja. gengav, øh, lader jeg mærke til, ikke? Men øh, nu der er der altså sket kunne måske hævde, at det er, er, er sidste skridt øh, i, ret, i, i rejsen for Socialdemokraterne væk fra at være et revolutionært parti. Uh, altså nu skal også kongehuset også helt formelt set bevares. Ikke? Altså, Socialdemokratiet er jo startet som et socialistisk parti, der ville revolutionen, og... men på en lidt anden måde end de andre socialister. Men det var stadigvæk noget med, at staten skulle overtage ejerskabet af produktionsmidlerne. Mm. Og det, når man læser tilbage og studerer, hvad socialdemokrater har sagt gennem tiden, så er det faktisk lidt uklart, hvornår de går fra at mene det til ikke at mene det. Jeg tror, da, jeg tror da, øh, hvis man ser på denne relation, så tror jeg, at punkt et at dronning Ingrid øh, i sin tid har spillet en meget stor rolle. Hun kom fra et Sverige, hvor man havde en helt anden tradition for kontakten imellem politikere og kongehus. Man mødtes meget mere. Man kendte hinanden på en anden måde. Den tradition trak hun ind, for eksempel omkring aftensselskaber og meget andet. Øh, og og, og der, der, der virkede hun, og, og du oplever jo også, at der sker det der helt utrolige, som jo fik massiv mediedækning dengang, at statsminister H.C. Hansen og hans kone Gerda inviterer kongen og dronningen hjem til deres lejlighed på Østerbro til middag. Og det jeg skulle jeg hilse sige, det gik ikke stille af. Man kan også se, at H.C. Hansens dagbøger og sådan noget, at han brugte sådan det meste af en statsministers arbejdsuge på forberede det besøg. Men, men altså på, på det tidspunkt begynder det i virkeligheden at nærme sig meget. H.C. Hansen, øh, Kong Frederik, Dronning, Ingrid, der, der, begynder, der begynder der virkelig at ske mm. noget i den der relation. Og der det er, er så skift, den, der er udbygget. Det her. De her, vi kunne tale hele salongen om øh, kongehuset, men vi skal også lige ind i det klassiske politiske rum. Lad os tale lidt om, hvordan øh, året er kommet i gang politisk. For selvom den politiske substans jo har ligget stille på grund af dronningens udmelding, så er der jo gang i persongalleriet. I denne uge fik vi den her besked fra panele Værmund. Vi opløser folketingsgruppen, og så har vi indstillet til vores hovedbestyrelse, at hovedbestyrelsen øh, søger at opløse partiet. Ja, Martin Arup, jeg, jeg mener jo, at det er en god dag i øh, det borgerlige Danmark, fordi oprydningen er gået i gang. Hvad tænker du, da du hørte den her melding fra Værmund? Ja, jeg tror, det er det, det, det helt rigtige, at øh, der, er, der er for mange borgerlige partier. Øh, og øh, det, jeg tror, der er sket, det er, at, at øh, Panel Værmund har dels i længere tid, altså det er jo anden gang, hun træder tilbage, øh, hun har i længere tid ikke rigtig haft lyst til det her, men hun også måske synes, hun manglede lidt kontrol over partiet. Hun vil noget andet, end dele af sit parti vil. Altså for eksempel har hun jo inviteret til samarbejde med Det Radikale, som øh, er en... For mig er det en markering af, at hun siger, at som borgerlige kan vi jo ikke være en Altså Det kan ikke være sådan, at vi siger, at vi kun vil beskæftige os med at interessere os for udlændingepolitik. Der er andre ting, der er vigtige. Den økonomiske politik er vigtig. Reform af velfærdsstaten. Og her kan man faktisk godt lave ting sammen med de radikale. Og der er der jo så andre i partiet, der ser anderledes på det. Og det er blevet bøvlet, partier har mere at gøre for hende. Tænker, nu skal hun så i første omgang være løsgænger. Og så skal hun jo finde et parti, må man gå ud fra. Kunne, hun, øh, kunne du forestille dig, at hun kom ind i dit gamle parti, de konservative, i en ledende rolle? Eller hvordan ser du hendes fremtid? Man kan sige, at det er jo der, hun har sit politiske udgangspunkt. Hun mm -hmm. har været kommunalbestyrelsesmedlem og folketingskandidat for de konservative. Hun havde tilbage i sin tid som konservativ et, et meget godt forhold til Søren Pape. Altså, og jeg synes også, man kan se, at hans kommentar i forhold til hende er sådan lidt venligere end andre konservatives. Men omvendt vil jeg sige, at det vil være et meget, meget kontroversiel beslutning. Meget kontroversiel. Og der vil være betydelige dele af det konservative folkeparti, som vil sige, det der, det, det synes vi altså ikke om. Hun repræsenterer en linje, hvor, hvor partiet er meget mere midterorienteret, og tager vi også fx et område som klimapolitikken, hvor konservative ligesom gerne vil ind og også være med i CO2-aftaler og andet, og der har hun jo valgt et helt andet standpunkt. Så jeg tror ikke, det bliver nogen let uh, omgang, og spørgsmålet er også, om hun selv i virkeligheden er interesseret i at vende tilbage til konservativet. Venstre tror jeg heller ikke meget, på. Så kommer der støjbærer, så man kan sige, det vil være ret naturligt, men omvendt er ingen og er jo også en, der gerne vil bygge sit eget brand op, sit eget parti. Altså de to ikke Dansk... meget ens profiler i Europa. Altså, hvad hvad, hvad skal man egentlig bruge hende til, også mm. nu hvor udlændingepolitikken jo altså ikke fylder det samme, som den har gjort? Og så har altså Støj, er meget mindre markant borgerlig på den økonomiske politik end værmund ja. er. Og den økonomiske politik betyder faktisk en del for værmund præcis. Du kan så se, at i forhold til Dansk Folkeparti har du også det problem, at Pia Kærsgaard jo ikke kan tåle, synet af Værmund, ikke? Altså, det kunne man også se i går, altså. Det var lige før, hun gerne ville smide hende ud. Men altså, så vil jeg vi lave udløppelsesmetoden, går hen, jamen, hen, vi, hen til. Nu nærmer vi, og så kommer vi kommer komme ved konklusionen. Meget, <laughs> meget, meget langsomt, der, der vil jeg sige, jeg tror, at det parti, men altså det er med alle forbold, og ingen kan vide, hvor det lander, men jeg synes, det parti, der ser mest sandsynligt ud for Værmund, det er Liberal Alliance. Og hun er liberal nok til det? Vandopslag har jo slået sine meget, meget sine meterlange arme ud, og jo været meget... Han er nok den, der har været udtalt som mest positiv om Pernille mm -hmm. Og der kan man sige, at LA, jamen det er da klart, at i den økonomiske politik, der tror jeg, at hun ikke vil have de store problemer med at gå ind i et LA. På udlændingepolitikken, der er det klart, at hun kommer til at skrue ned. Altså hun vil ikke holde fast i en række krav eller forslag, som betyder, at Danmark ryger ud af internationale konventioner og andet. Men LA er lige præcis et så nyt, så rummeligt, så skal vi sige frisenet uideologisk parti på mange måder, at det, jeg tror godt, det vil kunne rumme hende. Altså, hun vil lave nogle skæver og et eller andet, men et eller andet sted tror jeg, det er der, hun også selv vil befinde sig bedst. Mm. Men det må, vi, det må vi jo se, altså, det kan være, det ender anderledes. Nu er oprydningen jo som sagt begyndt i den borgerlige, lidt kaotiske blok, vi har haft de seneste par år med rigtig mange partier. Og her rammer vi jo så også lidt din kæphest, Enkel, fordi du mener, at de tilbageværende partier i den blå opposition, de bliver nødt til at arbejde mere sammen for at vise, at der faktisk er et alternativ til ja. Den regering. Ja, det mener jeg virkelig, der er et, et, et behov for. Altså, vi må regne med, at, at Venstre og Moderaterne, de, de forbliver i samarbejde med Socialdemokratiet. Og det eneste, der kan ændre på det, det er vælgerne, det er meningsmålinger, det er baglandene. Jeg tror, Moderaterne vil være, altså har absolut ingen som helst, tillid til, til samarbejde med de partier på, på højre side, som han for længst har fravalgt, og Trottus Lund vil jo selvfølgelig være meget afhængig af, hvordan kommer udviklingen til at gå fra Venstre, hvordan kommer EU-valget, hvordan kommer kommunalvalget til at forløbe, men det, det, hvis vi så tager de blå partier udenfor øh, og der vil jeg så også tage de radikale med, der kan man sige, at de er jo nødt til på en eller anden måde i stedet for bare at sige, nu laver vi et klart alternativ, men der kommer jo ikke noget politik ud af det Altså, Udover at man programmerer det, så har der jo ikke kommet noget ud af det. Tværtimod har de jo i mange spørgsmål placeret sig fuldstændig forskelligt. Og jeg synes også et eller andet sted, at det at de ikke er i stand til at fremlægge flere partierne, de kan det ikke alle sammen, men flere af partierne fremlægge et øh, fælles udspil omkring øh, finansloven. At de alle sammen går ind og varmen, og de kommer alle sammen ud, og de har bare lavet en aftale, og de har ikke haft noget med. Altså bortset fra som ikke er med, så er alle de andre med. Men de blå partier har ikke haft noget med til bordet. De har haft sådan lidt, småting, så lidt om øh, afgiften på, på familierejet virksomheder og så videre, Altså sådan nogle sådan lidt tilfældige ting, men de har ikke kunnet være i stand til at formulere noget fælles. Og så længe de ikke er det, så synes jeg også, de vil få svært ved, når vi nærmer os et valg, så at komme til at fremstå som noget, der ville kunne bruges som grundlag i en borgerlig regering. Det synes jeg, de er nødt til. De er ja, nødt til at lave ser... mere politik sammen. Ja, fordi vi primært ser nu, er jo i højere grad en kanibalisering på hinanden, og jo også nogle gange næsten opfindelsen af sådan lidt pseudo-konflikter for Jamen, at være mere... i stand til og profilere sig over for nogle vælgere. Jamen, det er fuldstændig enig, og jeg har ofte indtrykket af, at de er mere optaget af at positionere sig i forhold til hinanden. Altså, hvis de går med, skal vi så ikke holde os ude? Og hvor, hvor, altså, de er mere optaget af det, end at bygge en borgerlig-liberal politik op, der kan begynde at tegne i hvert fald skitsen til, til et alternativ til den regering, der er nu. Martin Aube, er det fordi, de er blevet mere optaget af, hvordan de opnår egennyttigt magten, i stedet for at navigere efter et ideologisk kompas? Det er ideologien, det er det, det i sidste ende handler om. Og der er der brug for at nytænke det. Hvis man for eksempel nu nævnte hans klimapolitik for lidt siden. Vi har en venstreorienteret planøkonomisk klimapolitik, og de borgerlige partier fører også venstreorienteret planøkonomisk klimapolitik. Der er brug for, at der bliver udviklet en ordentlig klimapolitik, der er borgerlig der er baseret på markedet, der er baseret på en CO2-afgift, og ikke på alle mulige subsidier og tilskud og forbud og påbud og regulering osv. Det er den forkert klimapolitik, vi har. Og det nytter ikke noget, at borgerlige partier tænker uideologisk på klima, og bare tænker, Nå, men jo mere vi gør på klima, jo bedre, selvom det, vi gør, er socialistisk på klima. Nej, der skal være en borgerlig klimapolitik. Der skal være en borgerlig velfærdspolitik. Og alt det, det skal udvikles, men jeg tror altså, det skal udvikles i hvert enkelt parti. Det er jo helt naturligt, at de udvikler deres egen politik, og når man så nærmer sig en valgperiodes udløb, så fremlægger de hver deres egen politik, og der er måske nogle drøftelser i retning af, okay, hvor kan vi se det. Men det var vel blandt andet det, der fik Og så bliver man, så bliver man enige efter et valg om, hvad, hvad man kan samarbejde om, og, og det er jo fuldstændig det samme på, i, i Rød Blok. Altså, der er en, en tendens til blandt borgerlige, at, at øhm, altså, Lars Lykkes spin om, at borgerlig samarbejde er helt umuligt. Det, det, det, det, det synes jeg, man i for høj grad har købt Det fungerede elendigt under vlak Men det var Tulsendal, det var Anders Samuelsen, det var Simon Emil Amitsbøl. Hvad kendetegner de tre personer? De kravler meget de, højt op i træet De er ude af dansk politik De er ikke en del af politik, de er irrelevante det, det, det er altså at udkæmpe fortidens krig At sige, at det borgerlige samarbejde ikke kan fungere Fordi se, hvordan det var under vlak men det er jo øh... klart, at det er ikke er sikkert, at man kan fremlægge noget, der har 90 mandater bag, men, men, men det her med at samarbejde og arbejde sig ind på et alternativ, som er tydeligt for vælgerne, det var vel det, der blandt andet bragte Held Thorning til magten, da hun øh, insisterede på at indgå i et samarbejde med SF og lade planen om 12 minutter mere og andre store øh, oplæg inden at, at vælgerne skulle tage stilling til, om det var et alternativ, de kunne se for sig. Ja, præcis. Og hvis du går tilbage i årene, og også på den borgerlige side, så har der jo været tilbage over en situationer. Jeg har selv været med i, i flere af dem, uh, hvor Venstre og Konservativ uh, gik sammen det er og, og udarbejdede ja. VK-planer af forskellige arter. Op til valget i 98. Ja, ja. Meget, meget, meget, meget fin VK-plan. Altså, du kan yeah. sige, altså der, der, der, der i 81 laver VK, der laver VK en, en meget stor uh, økonomisk plan. Ikke? Men det var ikke alt de borgerlige. Der, tæller, der, der kommer til marken ja. i 82. Den der VK-plan var det eneste ja. grundlag, man havde. Det morsomme ved det var jo, at det er og til dels også de kristelige var jo gået til valg på at bekæmpe mm. VK-planen. Det havde de haft meget held ved, men da de så kommer til at sidde i regeringen, så var der ikke noget andet politisk grundlag end den plan. Men, men min pointe med det er sådan set, at den manøvre, der består i, at partier skal prøve at finde findes den fælles mængde, hvor de kan blive enige, hvor de kan nå sammen. Det er en meget vigtig øh, politisk øvelse, både for de involverede politikere og for de embedsmænd i partierne, som er involveret i det her arbejde. Og hvis du ikke har været igennem det, det er lidt ligesom militæret, altså forsvaret træner jo også hele tiden, holder hele tiden øvelser. <laughs> og det er jo ikke med henblik på, at det, nu skal vi i krig i morgen, men det er henblik på at forberede sig på det. Mm. Og det er lidt den øvelse, at, at de ikke rigtig tager, at de ikke, okay. de prøver ikke at sige, okay, altså vi kan ikke lave, vi vi skal ikke komme med et alternativ finanslov, men vi skal komme med noget, som på en række væsentlige områder viser, at vi vil noget andet. Det kan vi også Og klimane. der er vel også den ja, pointe, og det det, de at, ja, okay. at 2024 jo kan blive ret afgørende for, hvordan den opposition bevæger sig, fordi vi ved ikke, hvor længe en, en midterregering holder. Der har også alt muligt persongalleri i spil, det behøver vi ikke gå ind i her. Men det er jo nu, at der skal til at etablere sig et, et reelt borgerligt terræn, hvis man skal ja. gøre sig nogle forhåbninger om at være klar mod, frem mod en valgkamp. Ja, sagen er jo den, at hvis vi, når vi begynder ligesom at rulle frem mod en valgkamp, hvis, hvis de blå partier uden for regeringen går frem i fuldstændig spredt fægtning. og prioriterer helt forskelligt og vælgerne ligesom ser det der, det er total forvirring, og de mener noget meget afgørende forskelligt på en række områder. Ikke? Så vil du alligevel have de tre nuværende regeringspartier, som hvis de, hvis de holder sammen hele vejen frem til, til målet, så vil de selvfølgelig ikke føre valgkamp sammen altså SVM, de vil jo ikke gå ud i... De vil være især kæmpe i forhold til deres egne vælgere. Men når vi så begynder at nærme sig, så er jeg fuldstændig sikker på, så vil de søge sammen, fordi der vil en Mette Frederiksen og en Lars og Truls Lund, de vil for vælgerne komme til at fremstå som dem, når de har vist, at de kan styre landet. De har en politik, de kan noget, de har nogle planer også efter valget. Og hvis den blå opposition, hvis, ikke, hvis dem udenfor, de har ikke noget andet end syv forskellige mere eller mindre mystiske punkter, og altså, så er det jo... Så har de jo tabt på foran. Man kunne jo også forestille sig en anden dynamik, som var, at for eksempel et parti som Venstre bliver så disparat, fordi de står til under 10 procent i meningsmålingerne, at de begynder at komme med solomeldinger, og historien så bliver, prøv at se, ikke engang bliver enige intern i regeringen, altså... Jeg er, jeg er ikke så sikker på, at, at dynamikken okay. nødvendigvis vil gå, som du siger. Men jeg ikke okay, klart at det er en mulighed. Og, og det er klart, at det bør de blå, det er jo enig med i, det bør de blå jo overveje det scenario, forberede sig på det. Det er ikke usædvanligt, at vi har altså nu siger du VK i, i, i 80'erne, jo, men de skulle jo, altså deres, deres parlamentariske flertal in, in, involverede de radikale og CD, og der var fodnoter, og Fremskridtspartiet skal vi ikke glemme, stort ja. parti i store dele ja. af den periode. Det var et helvede for borgslytter, og alligevel så lykkedes det. Uh, altså sådan er politik lidt, Partierne er ikke enige. Det er jo derfor, vi har forskellige partier, og vælgerne skulle gerne kunne stemme på et, på et, på et parti, der repræsenterer deres holdning, og ikke uh, en, en, en eller anden fællesnævner af af, af Det bliver i hvert fald meget interessant, hvordan de øvrige borgerlige partiledere kommer til at tage den bold op efter øh, Værmunds opløsning af nyborgerlig. Nu skal vi også lige nå at tale om din kæbhest, Martin Oro. Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, lübeck's historiske gader eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklands rejse på germany.travel. Som øh, vi nævnte indledningsvis, så er du jo blevet direktør og stifter i en uh, IT-startup, som arbejder med uh, kunstig intelligens. Det var jo et emne, som uh, dronningen også var inde på i sin nytårstale. Uh -huh. I det forløbne år, har det været talt meget om kunstig intelligens? En ny teknologi, som vil kunne ændre vores liv på måder, vi knap kan forestille os. Men hvordan? Hvad kan følgerne blive? Måske kan den forbedre vores samfund. men vil vi kunne styre det? Skal vi være begejstrede eller bekymrede? Jeg tror, vi skal være eftertænksomme og opmærksomme. Ja, kunstig intelligens har jo været det helt store dyr i åbenbaringen det seneste ja, ja. års tid, jo også når vi taler om effektivisering i den offentlige sektor, som det virker som om bare altid vil gerne have flere penge. Ja. Øhm, men Martin, du tror, det offentlige bliver lige rigeligt eftertænkt som, som dronningen nævner her. Faktisk er din en kæphest, at du ikke tror, at der vil være en særlig stor effekt af kunstig intelligens i den offentlige sektor. Hvorfor? Når private virksomheder laver store IT-investeringer, der ikke kun handler om, at nu indføre man system, men man laver også helt grundlæggende om på sin forretningsmodel og sine arbejdsgange osv., så er det, undskyld trykket, pissebesværligt. Og det er noget, som møder intern modstand, og det er vanskeligt at gøre. Og når man taler med folk om, hvorfor de gør det, så siger det, fordi vi er nødt til det. Fordi vores konkurrenter gør det. Fordi hvis ikke vi gør det her, så er vi færdige. Der er den, den såkaldte brændende platform, ja. og spørgsmålet er, og det er om vi offentlige grundlægt. bare ved, at ja. der bliver pengene ved med at rulle ind, så det skal nok gå lige meget ved. Ja, og der synes jeg en ting, nu, at kunstig intelligens er meget hyped, og udtrykket sig selv er lidt misvisende, fordi det er jo ikke intelligens på den måde. Altså for få år siden, der kaldte det man, man, man det machine learning. Det er ikke så avanceret som det, vi har i dag, men det er bare en gradvis udvikling. Der er noget, der hedder ekspertsystemer på et tidspunkt. Og alt det der, intet af det, der har været indtil nu, har den offentlige sektor formået at udnytte. Hvorfor tror er du, det er flere og flere offentlige ansatte byråkater. Men hvorfor tror, du, hvorfor tror du, det er så vanskeligt for den offentlige sektor at, bruge, at gøre brug af ny teknologi? Fordi den ikke er konkurrenceudsat. Altså, den private sekt Folk, der arbejder i den private sektor, er ikke mere geniale end dem i den offentlige sektor, men de er udsat for konkurrence. Og når man er udsat for konkurrence, så ved man, at et eller andet sted derude, der er der en, der gør det her. I den offentlige sektor, der er det jo så grælt, at der er jo nogle steder, hvor man så finder på et eller andet, der er smart. Fordi der er driftige mennesker, og der er folk, der er engageret osv. Så, så indfører man noget, der er super smart et sted. Men spreder det sig? Nej! Det men det er jo ikke. en situation, hvor, hvor politikerne jo konstant taler om, at den offentlige sektor er under pres. Altså, der må der jo også være politikere, der griber fat i den her mulighed og tænker, vi kan faktisk effektivisere ja. os øh, til en del af de penge, som ellers er svære at finde. For mig, så er det eneste alternativ til at indføre konkurrence. Det er klart, der er jo dele af den offentlige... Altså, vi kan jo ikke indføre konkurrence om statsadministrationen. Det, er jo, det siger jo sig selv. Øh, men det eneste... Andre steder kunne man godt. Ældrepleje, sundhed... Uddannelse kunne man også godt, det er forbudt at starte et privat universitet i Danmark. Hvorfor? Men, men de steder, hvor man ikke kan indføre konkurrence, eller hvis man ikke vil indføre konkurrence, så er det næstbedste. Det er simpelthen at lave en, en, en regel, hvor man siger, til næste år, der skal I bare vide, der har I 5% færre penge til administration. Men hvordan skal vi klare det? Ja. Men den grønthøster har de offentlige, den offentlige sektor har jo været udsat for løbende. Altså, den... Det er en fremragende idé. Jeg ved godt, at har, øh, har har dårlig ryg mange steder, men det er altså, øh, det eneste andet alternativ, øh, der kan få en tilskyndelse til at effektivitere, til at spire op nedefra. Og alternativet, det er, at man sidder ovenfra og kloger sig om, hvordan det skal foregå i hver enkelt forvaltning og på hver enkelt ministerium osv. Så videre, så videre, så videre. Det fungerer ikke. Det fører til IT-skandaler, det fører til, at man indfører noget, men, men der kommer ingen besparelse på grund af det. Øh, man har nu et smart system, men man har stadigvæk de samme antal medarbejdere, som man havde før, de laver bare noget andet. Øh, altså, den eneste måde, man kan få effektivisering på, det er enten ved konkurrence eller ved en det er de to muligheder der er Han tænker, vi ved jo at det ældre ældreudspil som statsministeren ikke fik lov til at præsentere i sin nytårstale der i ligger der jo også ønsket om en afbyrokratisering. altså ja. at der er flere varmehænder ude hos ja. de ældre de skal ikke, personalet skal ikke bruge så meget tid på at dokumentere og skrive ned og så videre men vi har jo hørt afbyrokratisering i jamen, årtier uden at det rigtige lykkes hvorfor gør det ikke det? Det er noget af det, jeg er mest spændt på, det er, hvad kan regeringen komme op med her, som kommer til at virke? Jeg synes, KL gik jo rimelig til stålet her under den sidste runde, fordi de jo gjorde det, som var lidt usædvanligt, at de havde valgt at kigge på den statslige sektor, og så se på, hvordan eksplosionen har været i offentlige ansatte, i, i staten, ja. centraladministrationen, i styrelser, i statslige selskaber og andet. Øh, i, i betydeligt omfang, ikke? Og, ja. og det har staten jo ikke rigtig svaret igen på, heller ikke i forhold til de krav, som de har smidt over på kommunerne. Det har man ikke rigtig svaret igen på, og den diskussion... Jeg tror, man, man har valgt at, at spare 500 øh, administrative medarbejdere. Jeg, jeg, jeg hånder mig ikke op på tallet, men det var meget, meget lavt tal, øh, som øh, altså i virkeligheden, det er ganske kort vækst i tallet, man så øh, reducerer det med. Øh, altså, der, der er blevet ansat 10.000 flere administratorer i, i, i det offentlige. Den her regering gør meget, meget lidt. Men vi hører gang på gang politikerne sige, at nu skal der effektiviseres, nu skal der være mindre kontrol, nu skal der være mindre byråkrati. Hvorfor er det så vanskeligt at gennemføre derude? Det er også fordi politikerne træffer beslutningerne, vedtager lovene. Men at vi har et kæmpe stort problem, som handler om, hvem er det så egentlig, der kontrollerer implementeringen af det, der besluttes. Altså øh, politisk set er vi dårlige til Øh, ligesom at, at, at, at følge op på, at nu har vi bestemt, nu har vi besluttet, at det er noget, der fungerer, eller fungerer det ikke? Øh, skal vi afvikle det igen, eller hvad, skal vi ikke? Altså, det er ligesom om, når tingene har forladt Christiansborg en lov er vedtaget, så glider den ud. Øh, så kan det være, at når det går over til kommunerne, så vil de være kritiske og sige også noget af deres høringssvar, men dybest set, så er der ikke nogen... Du har jo ikke noget, du har ikke noget ministerium, hvis opgave det er at følge op på implementeringen af det, vil Folketinget vedtage. Nej. Det, uh, det, er, det er helt afgørende, sådan som jeg ser det, det er, at øh, det, mens der er et budget for penge, så er der ikke et budget for regler. Altså, politikerne har lært øh, efter Anker Jørgensen og alt det der, at det nytter ikke noget, at man bare går ud og lover flere penge, der kommer altid et spørgsmål, hvor skal pengene komme fra? Men hvis man gerne vil udvise handlekraft, så kan man altid love en ny regel. Den koster ikke noget. Det koster ikke noget. Det gør den jo. Det koster administration osv., men det er mindre synligt, og det er ofte borgerne, der bliver pålagt omkostningerne. Så jeg mener, at en fornuftig vej at gå, det er at indføre et budgetforregler. Simpelthen sige, at der er en, en grænse for, hvor mange regler, man overhovedet må indføre. Og man kunne så gøre det, at man sagde, at hvis vi vil en ny regel, så skal I en periode afskaffe to andre. Og det skal jeg simpelthen gøre det er ligesom øh, budgetreglen, øh, den, det kan man ikke løbe fra. Og så kan byråkraten jo råbe og skrige, og øh, embedsmændene komme og sige, ja, det er prøvet, det er British Columbia øh, i Kanada har gjort det. Mængden af regler faldt med en tredjedel. Bliv ved med at falde, efter man er afskaffet one in, two out, fordi nu er man blevet vant til det, at når jeg ja, vi kan også afskaffe regler. Mm. Og, øh, og det, det var meget nyttigt derover. Med den øh, inspiration, så bliver vi nødt til at slutte øh, de her, øh, den salong. Øh, Salongen lukker for i dag. Ja, den lukker. For i dag. Har I øvrigt her på Faldrej blivet at Jacob Ellemann har fået et nyt job? Ja, han er blevet podcaster. Han er blevet podcastvært, han er blevet sådan, bogklubsvært, ja. i hvert i hver okay. syvende uge. Altså, der er andre værter på det program hos Bodymo. Så ja, vi må se, hvad der sker med Ellemann Fremadrettet Det frem politik kan føre til alt. Ja, det ja. kan det. <laughs> Martin Aarup og Hans Engel, tak for besøget her i Salon. Tak. Det og tak til alle jer, der troligt lytter med derude. Det er vi meget glade for. På genhør i Østergaards Salon.